Opäť nedela. na v nedelu sa robí čo? To potom povieme v ďalšej čo sa robí. No ale je to proste nedela, 16. Hodina, 30. minúta. No a na slobodnom vysielači čo iné túto dobu býva, no? Buď nejaká repríza, alebo naživo relácia bez cenzúry o mafii na Slovensku. Čo by som k tomu dnes povedal? Čo by som k tomu dnes povedal? No, že mafia na Slovensku. Žiadne strieľačky, žiadne vybuchovanie od ako v 90. rokoch, ale... Mafia bielych golierov. Jome to tu niekoľkokrát rozoberali. Mafia bielych golierov. Súdne spory, súdne naťahovačky, proste vybavovačky a všetko ide cez právnikov. Tuto sme nedávno počuli, že naša prokuratúra tam kokúka nejakých tých prokurátorov sedí bez prízorných a len berú platy. No ale tak to vyzerá aj po celom Slovensku si myslím. Úplne, že po celom Slovensku a či na západe, či na východe či v Slovensku. Proste prerastená mafia, ktorú, ktorú, ktorú proste treba, ja neviem, či odhaliť, pretriediť, preriediť. Keď sa vám niečo stane a budete sa súdiť s niekým a budete tam sedieť nejaký, nejaký, nejaký pako pakosudným no, talárom a budete si tam presadzovať svoje, pretože niekto druhému niečo zaplatil. Mm, ja neviem, niekto, niekto, niekto potlačil alebo... Pff, alebo, alebo ja neviem, tak, kedy si som počul taký prípad, že, že keď dáš viac, tak odsúdim toho, keď ty dáš koľko. A proste takto to chodí na tých súdom. No a dnes budeme rozoberať tiež takýto jeden možný prípad a jedna, jedna vec je akože že prieťahy, prieťahy v súdnom konaní. Prieťahy v súdnom konaní, no a potom ešte to súdne konanie, pomenujeme to ako tak nejakú bezzubú, bezzubu justíciu. Štrbavú bezzubu justíciu. <laughs> tak... Ako inak sa to dám pomenovať? Dobre, takže dnes tu mám dve hostky, dve hostky ktoré si neželali byť menované. Ja ešte tu mám tretieho dnes v Dobre, takže ešte tu mám teda dve hostky. Tu mám euh, tie hostky, účastníci nejakého súdneho konania. Ja vám ich nebudem predstavovať, pretože, pretože si želali byť inkognito na súlade GDPR, či ako sa to volá ten, ten zákon o, to, o tom dodržiavaní, o dodržiavaní osobných údajov, útajenia, ja neviem čo, proste nesúhlasili s ním, tak aj rešpektovať, no a budeme, ja si ich pomenujem, jedna bude hela, druhá bude právna zástupkňa. Dobre? Ďalčence, takže, ja vás vítam v štúdiu, šup, do Ďakujem. mikrofónu, dajte si mikrofóny takto predustička a môžete rozprávať. <coughs> Áno. Dobrý deň, vážení poslucháči, v tomto svojom stupe chcem vám doslova podľa môjho právneho názoru opísať bezprecedentný právny prípad, ktorý možno nazvať ako justičný omyl, ktorý sa ale reálne stal a takisto aj súdne rozhodovanie o ňom. Dobre, ja by som, ja by som ťa teraz prerušil, nezabudni, daj si pršti, kde si prestala, že čo to bude za prípad? Čo to bude za prípad? Do čo sa jedná Poď. Tu niekde mi porozprávate, neviem, hľa mi povie, či... Áno, ja to presne skonkretizujem. Je to sprenevera. Sprenevera. Čo to A... znamená sprenevera? V dnešnom, dnešnom poniatí štátu, ako však spreneveriť peniaze naši politici robia jednodenne. Uh, Ocitujem paragraf 213. Z preneveru podľa trestného zákona v platnom znení. Odsek 1. Kto si prisvoji cudziu vec, ktorá mu bola zverená a spôsobí tak na cudzom majetku škodu, malú potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Odsek 2. Odňatím slobody na 1 až 5 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v oceku 1 po A a spôsobil ním väčšiu škodu po B z osobitného motívu po C ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného alebo ako správca konkursnej podstaty alebo po D závažnejším spôsobom konania. To je citácia podľa zákona. Tu chcem zdôrazniť to, že pani, ktorej sa to týka, má právo preca na zrozumiteľné riadne odôvodnené a právne a vecne perfektné a presvedčivé rozhodnutie, ktoré jej reálne umožní ďalej sa brániť. Tá pani, ktorá tu sedí vedľa mňa, e, môže to prípadne ešte aj nejako doplniť. Ne? Ďalej mám za to že cesta k spravodlivosti nemôže byť predsa dlaždená porušením práva na nejaké všeobecné vymedzenie skutku bez opory v dôkazoch, čo vlastne spôsobilo v, prípade, v tomto prípade porušenie podmienky zákonej a to porušenie podmienky opisu skutku. Uvediem konkrétne, že dňa 16.12.2019 bol vydaný rozsudok samosudcom prvostupňového súdu číslo konania 9T 32 2019 pomočka 309, podľa ktorého bola táto pani uznána za vínu z prečinu z prenevery, podľa paragrafu 213 odsek 1.2 písmenace trestného zákona a bola táto pani odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov, pritom výkon uloženého trestu jej bol podmienečne odložený a bola stanovená jej skúšobná doba naš 18 mesiacov. Súčasne bola zaviazaná aj nahradiť poškodenej strane škodu vo výške 1394 eur. Poďka, poďka, to je taký, taký strašný prípad za 1990 eur? 1900, 1394 eur a poškodeného so zvýškom nároky na náhradu škody odkázal súd na civilný proces. Mhm. Takto bolo zadefinované v tomto rozsudku. Lenže na základe podaného odvolania rozhodol rozsudkom odvolací súd v čísle čis, 2TO 12 2020 380 z 23.2.2021, tak, že bol zrušený tento rozsudok čo do výroku o uloženom treste a mojej teraz už klientke bol uložený peňažný trest vo výške 300 eur a v prípade ak by bol výkon uloženého trestu, tohto peňažného trestu nejakým spôsobom zmarený, tak sa stanovil jej náhradný trest odňatia slobody vo výmere troch Mesiacou. Po preskúmaní tohto rozsudku však nebolo podľa môjho právneho názoru absolútne zrejmé a presvedčivo jasne, určite a preskúmateľne zdôvodnené to, na základe akého skutkového a právneho titulu bol teda ponichal Senát od súdu túto pani za vínu z, prenebe, z prečinu z prenevery. Ja ako novo, novo novo splnomocněný právny zástupca pre jej obhajobu v danej právnej veci som na odvolacom súde na jeho verejnom zasadnutí jednoznačne tvrdila, že táto pani čo do uloženého trestu ako aj viny za prečin sprenevery podľa paragrafu 213 odsek 1 odstavec 2 písmena C trestného zákona je nevinná, bol jednoznačne proti nej vydaný už samosudcom na prvostupňovom súde, právne neodôvodnený, nepresvedčivý a nejasný rozsudok a tento rozsudok bol vlastne založený na dopredu dohodnutých jednostranných a ničím nepodložených rozporuplných tvrdeniach ľudí bez akéhokoľvek jednoznačného zákonného listinného dôkazu, čo nepochopiteľne nevyhodnotili ani zákonným ani objektívnym spôsobom, jak na samosudca na prvostupňovom súde, tak následne tomu nevenoval pozornosť ani senát od volacieho súdu. A tým vlastne bola podľa môjho právneho názoru tejto panej odobretá zákonnosť a spravodlivosť v tomto konaní na základe ničím nepodložených a kontroverzných svedických výpovedí konkrétnych ľudí uvádzam tu v tom tejto súvislosti, že podaná obžaloba zo dňa 2019, ktorej obsah si osvojil jak prvostupňový, tak aj odvolací súd v tejto trestnej veci, boli nesporne a zreteľne cieľne zamerané a to nielen orgánov činných v trestnom konaní, ale aj súdcov, na zabezpečenie dôkazov, ktoré preukazujú vinu mojej klientky bez toho, aby to bolo jasne a špeciálne zákonne zdôvodnené. Jednoducho sa to zahmlievalo. Mám teda za to, že jak prípravné konanie, tak aj súdne konanie nebolo vykonané zákonným spôsobom. Pretože absentujú tam akékoľvek účtovné špecifické dôkazy. Tu tvrdím, že nezákonnosť rozhodnutia spôsobilo vlastne aj porušenie ústavných práv mojej klientky a to práva na spravodlivé súdne konanie a práva na súdnu ochranu. Bolo predsa jasne dokázané už v prípravnom konaní, že fyzická osoba zápisnične vypovedala v tejto veci z, z, preči, z údajného prečinu sprenevery a to v pozícii svetka poškodeného bez toho, aby po zákonnom poučení tejto fyzickej osoby vyšetrovatelia policajného zboru ktorí vykonávali tento výsluch, zákonným spôsobom preberili jej, zod, jej postavenie ako svetka poškodeného v tejto trestnej veci, prečinu spreneberi a aby dokladovo priložili k predmetnej zápisnici z tohto výsluchu aj písomné uznesenie z predstavenstva družstva, že táto fyzická osoba má právne kvalifikovaný mandát na vyjadrovanie sa a podpísanie predmetnej zápisnice o výsluchu v trestnej veci z prečinu spreneberi. Ďalej uvádzam ešte aj to, že túto zápisnicu podpísala o výsluchu aj splnomocnená zástupkyňa svetka spoškodeného, ktorá však bola advokátská koncipientka, ktorá ale nemá rovnaké právne postavenie ako advokát, čo vlastne potvrdilo aj uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29 lomene 3 lomene 2022 z 10.2.2022 a zo zápisnice o tomto výsluchu nejako nevyplývalo, že by bolo nedeliteľnou súčasťou aj poverenie tohto advokáta pre advokátsku koncipientku na vykonanie konkrétneho vyšetrovacieho úkonu. Osobná účasť advokátskej koncipientky na, pri tomto zápisničnom výsluchu fyzickej osoby uh, v trestnej veci prečinu spreneberí jej následné podpísanie zápisnice v pozície splnomocneného zástupcu svetka poškodeného bolo teda nezákonné a preto už samotné prípravné konanie v tejto trestnej veci bolo nezákonné a bolo aj a aj je neplatné. Družstvo ako údajne poškodená strana v konaní má štatutárny orgán podľa ustanovenia paragrafu 243 odsek 2 obchodného zákonníka, ako aj podľa platného výpisu z obchodného registra a ním je predstavenstvo. Vypovedajúca fyzická osoba je predstavenstvom družstva ale nie jeho štatutárnym zástupcom a nemal ani súd predložené z jeho strany a ani, v súd, a ani v prípravnom konaní nebolo predložené žiadne písomné poverenie z členskej schôdze družstva, respektíve písomné poverenie z predstavenstva družstva, že táto fyzická osoba má právne, vecne a skutkovo kompetentný mandát zastupovať a akýmkoľvek spôsobom sa vyjadrovať za drustvo pred súdom, ako aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní. A čo sa týka kvalifikovaného právneho zástupcu, tak tu chcem uvieť to, že ten, mal ten advokát mal právny mal plnomocenstvo v danom právnom prípade, lenže toto plnomocenstvo nebolo podpísané dvomi, dvomi ľuďmi, ale len jedným nečitateľným podpisom, ktorý však zákonne nepreukazoval družstvo ako jeho postavenie v tomto konaní ako údajne poškodenej strany. Trestné oznámenie bolo podpísané advokátom 30.10.2017, špecifikovalo a konkretizovalo na svojej prvej strane cirka 20 rokov staré poľnohospodárske stroje a to nejaké rezačky sena staré dobre, oblotenie dobre. a následne už uvádzalo, že poškodení sa rozhodol, že následne budú tieto veci odpredané ako šrot. Dobre, ja sa teraz vrátim k tomu, že o čo vôbec ide, lebo ty si tu zažala paragrafami a tam ja by som sa tam stratil, lebo ty vieš, o čo ide, ale proste o, o čo vôbec ide a som, čo som ja teraz pochopil, že bolo nejaké družstvo. Áno. Bolo nejaké družstvo, kde sa nachádzal nejaký, neviem, prebytočný starý, možno nejaký majetok. Lenže áno, lenže v trestnom oznámení sa uvádzajú a konkretizujú cirka 20 rokov staré poľnohospodárske stroje, bez toho ale, aby boli e, vyšetrovateľom už v prípravnom konaní a následne aj pred súdom zadokumentované, či vôbec to družstvo ako údajne poškodiná strana preukázala, maje, že je to jej majetok. Dobre, dobré, ale ja sa chcem tam vrátia, aby tomu pochopili aj poslucháči, vieš, že bolo teda nejaké družstvo, boli tam nejaké stroje, ktoré sa akože možno išli vyradiť. No a tuto, tuto Hela zrejme rozhodla o tom, že áno, zoberieme to hodíme to do šrotu, nie? Či ako to bolo? Nie, nie, pozdravujem všetkých. Mm, nie. E, ako som sa stala predsedničkou v roku 2017, e, tak po mojom predchodcovi... E, bol tam akože veľký neporiadok ako je, ako, ako je dneska na všetkých tých starých drstvách he? ak to Aha. nemá gazdu, kde nie je gazda čuduje sa každý, tak to je aj u nás s tým, že som možno aj tá žena tak som chcela mať tam nejaký poriadok a neboli to konkrétne menované tieto zberacie vozy, neboli to žiadne vane, neboli to, čo tam bolo ešte... ako... Z... To je jedno, proste to všetko, čo mi tam dávali za vinu, pretože zberacie vozy a či tie obracačky, kosačky a tieto veci uh, boli rozkradnuté zamestnancami toho družstva už dávno. Mm -hmm. Tam boli proste nejaké... Um, fakt železa, ktoré pff, mohli byť z lesíc a, a takéto veci. Hej, tak ja som len e, chcela, aby teda to sa upratalo, ale e, ako predseda družstva som nemohla konať vo všetkom sama, pretože štatutárom družstva je predstavenstvo družstva. Takže o všetkých týchto veciach, ktorých som ja chcela robiť, dopredu som vždycky volala si predstavenstvo družstva, kde to budú schválili alebo neschválili. Všetci sme sa teda na tom predstavenstve úsodli, že áno, je treba urobiť nejaký poriadok. Ale to som dala na starosť, ako nie ja predsednička som to robila, dala som to na starost, buď podpredsedovi, dala som to členom predstavenstva, ktorí boli uh, práve zamestnancami toho družstva a tak. Uh, oni pre ten šrot, títo ľudia akože chodívali, ale ja som nikdy nebola, už len z toho, lebo poznám uh, mentalitu týchto ľudí, lebo som tam robila 24 rokov, že choďte to, predajte, proste, choďte aj pre tie peniaze, ale jednoducho tie to peniaze, ja som v rukách nikdy nemala. Mm -hmm. Nikdy som ich nemala, ale oni tvrdia, že áno a že som ich akože spreneverila. Ty, ty si bola šéfka toho družstva áno. a ty si, ty si niekoho poverila, že, že máme tu bordel, proste áno. dajte, zlikvidujte to, áno, áno. že je to nepotrebné, dajme to do šrotu. A... Tak, predajme, no. Lebo družstvo nemalo nikdy nejaké tie bočné peniaze, alebo ako sa hovorí, Aha. bolo treba veľa tam akože aj porobiť, aj či stromčeky len nás a takéto veci. Tak budeme mať na takéto veci, hovorím. že. Chcem ešte do, dovolniť doplniť aj to, že vo vyšetrovacom ani v súdom spise sa nedokladovalo, podľa akého vlastne právneho titulu boli tieto konkrétne uvedené základné prostriedky vyradené a potom označené ako šrop. Áno. Mm -hmm. Takže tam tam máš tak inventúry, že to je bežná ano. vec. Áno. A inventúry uh, boli, že bez závad, že proste žiadne, bez rozdielu, uh, ja ich tu aj zo sebou teda mám, že môžete sa na ne krudne pozrieť, ale mne teda na základe ničoho na základe týchto piatich ľudí to bola taká proste jedna, lebo som chcela povedať, že oni jednoducho, jak, jak, Arizona, bola som nejaký pracant, chcela som tam poriadok, proste, aby tí ľudia, chodili sa nie len do roboty, ale do roboty sa chodí robiť a proste oni neboli, nemali tú pracovnú morálku, jednak jak, jak, ja, som sa tam len vydala, nie som z toho kraja, proste Uh, oni sú všetci uh, bratranecestiernica, švagor a ja neviem... Počula by ste, že to je tako, že z toho plemena takého, toho väčšieho rozmnoženého? Asi takto. Tak, ja, to a povedať. to robili v predstavenstve toho družstva? Áno, boli? a všetci tam Aha. boli. hej. A čo to, ako, ako aj to som vyčítala, že proste uh, som si tam nemohla ja ani škrtnúť, aj keď som bola predsedom družstva. Pretož... A to, že potom zvolil? No oni. A <laughs> oni <Vy> ťa zvolili, <laughs> oni aby a, si <laughs> Áno, a Hosana no. a Ourogov križujú. Áno, tak to Aha. bolo presne. Hej, ale mojou jedinou chybou bolo... Uh, čo by som dnes už zmenila v dnešnej dobe, ale tak som bola ešte taký neskúsený nejaký že šéf, lebo predsa som tam začala od roku 95 nejakou mzdovou účtovníčkou, potom som bola akože na materskej hoľbám štyroch synov ale to som bola krátko, vždy po pol roku pol roku som sa vráca, tak potom uh, keď som sa vrátila nazpäť, tak už ma nedali robiť mzdovu ale robila som na živočišnej, mala som na starosti sklady, naftu, výdaj a takéto veci, hej. S tým, že tam tam bol predseda, ktorý mal manželku, ktorá robila s účtami a proste, keď som sa ja mala po tej materskej vrátiť, tak začalo byť to, že tie mzdy a všetko sa už robilo tak, že tam zdarka vidí aj na tie účty mm -hmm. a to proste bol ten cieľ, že aby to teda ona nevidela, tak chodili ma na živočišnú, čo ako... Zase nevyčítam, pretože som sa zase niečo nové naučila a dodnes robím ja v prvnohospodárstve. Jasne, dobre. Vrádme sa... Chcem vyčísliť ešte, že v trestnom oznámení, ktoré som uvádzala, v roku 2017 sa uvádza údajne spôsobená škoda 2242 celé 20 centov s tým teda, že bez akéhokoľvek právneho titulu a dôkazu. Ale niekto vyčíslil sumu 2242 20 eur 20 centov. Jasné. Dobre, ale mňa teraz zaujíma akože tá vec, že, že že ty si bola tam predseda, ano. stala sa táto vec, ano. zobral sa ten majetok, ktorý tu proste bol, možno ano. z inventári. Inven, inventári. Zavádzalo to tam 30 rokov, zoberieme, rozhodneme, zhadlo, predstávame sa rozhodnú, áno, zhodli sme sa, pôjde to do šrotu. Ano. Išlo to do šrotu. Okay. A niekto tam bol zaviesť, niekto to doniesol. Ano. a teraz tam bola ako, že, že, jak tu teraz rozprával právny zastupca, že, že vyčíslená škoda, nie, tá, že bola. A že kto s tým prišiel, že kde, že kde tá škoda vznikla, že prečo tam bola vôbec tá škoda, Kodavič, keď niekto niečo zaniesol, tak to niesol proste prachy, odozdal, neviem, sa to ano. nejako vykasirovalo, A že kdo s tým prišiel, že, že teba tam proste dal, že pláme nám trestné oznámenie, lebo nevieme, kde sú tie peniaze ze šrota. Áno, tomuto, tomuto všetkému to predchádzalo to, že oni ako... Mm, ako ma pred, voko, pred rokom prehovarali, aby som teda sa stala tou predsedničkou družstva, tak e, do roka a do dňa už ma ako predsedničku nechceli, pretože som bola prísna a vyžadovala som v robote hlavne robiť. Sekera, ja... Sekera. ja sekera. Na tak, na. hej, no. A takže oni už potom robili takéto aké na mňa obštrukcie, dokonca ma urobili alkoholikom, proste uh, jednoducho ma prepustili, ja mám spor dokonca, tiež je to živý spor. Uh, prepustili ma ľudia, ja som bola predsedom družstva ako štatutár v tom období, oni ma teda poprepúšťali a sudcovia im to proste odklepli. Ako, je to, je to, je, začalo to tým, že uh, ma vyhodili z pracovného pomeru, ale... Uh, predseda družstva je funkcia a tu treba dať na členskú schôdzu a tá členská schôdza musí mať dôvod na odvolanie. Mm -hmm. Lebo čo oni ma prepustili, to bolo iba zo zamestnania, ale stále by som bola predsedom družstva. Takže hm, robili to obštrukcie s tým, že si toto vykonštruovali mm -hmm. a dávali na mňa potom ako trestné oznámenia. Ja som chodila na všelijaké výsluchy, to nebol týždeň, to bol každý druhý deň. Uh, potom tá pani, uh, aj by som ju menovala, ale radšej ju Môžem pani uh, koncipientka Cukalovská, ktorú, ktorá uh, mi posielala vyhražné SMS-ky, dokonca asi tri tak, boli. Ako vyzera, taká výhražná SMS Takže dostavte sa na družstvo, lebo ja som ako po tej členskej schôdzi uh, šla na penku. Aha. Lebo to bola členská schôdza, tam začali už robiť tieto obštrukcie a ideme ťa odvolať a takéto veci. Tak ja som sa potom hodila na penku, proste masaker a ona mi začala vypisovať SMSky, teda, že mám prísť dole na družstvo, pretože moja kancelária je zamknutá a že ak nedojdem, že prídu policajti a za účasti obecného úradu pracovníkov. A takéto ja som na to vôbec nereagovala, pretože ja som bola stále predsedom družstva. Ja som dokonca už dostala od nich aj výpoveď 17.6. roku 2017 a Uh, už som robila aj u iného zamestnávateľa potom a ja som bola stále predsedom družstva do 17. oktobra daného roka. Uh, Pečkaj, a im to došlo až potom, že ťa nemôžu dať, akože, zhodiť z tej funkcie? Áno. Že ťa musia normálne na nejaké schôdze odvolať? Tak, musia odvolať. Im to potom došlo? Áno, došlo, že buď, a tam v, tej, v tých stanovách družstva je na odvolanie e, predsedu, je teda, že vážne po, pochybenie, porušenie, akože... Ja viem, ale, ale hlavne sa jedná, že musela zasadnúť nejaká tá rada. Nikto nezasadol. O to ide, že nikto nezasadol. Ja viem, ale že musel, že ja ťa odvolali, musel by niekto zasadnúť. Presne tak, no. ale niekto. To je jedna peťka, ktorá nemala záujem, aby to zasadalo, lebo im by im to na členské svodzi no neprešlo. No a tak to začali konštruovať za mliev. Vyriešili tak, že na teba podali trestné uznávanie. Presne tak. Aha, a tak vyčíslili to... doslova a do písme na dohodnutú škodu. pritom aj z rozsudku prvostupňového súdu jasne vyplývalo, že svedok na hlavnom pojednávaní vypovedal, že žiaden šrot sa ne, nepredával. Pre šrot chodili Rómovia, ktorým bývalý predseda dával plechy. Plechy. Tak... Takže, teda, takže, aká škoda vlastne bola, podľa čoho bola? Tak ja neviem, niekto niečo ukradol, tak možno bola nejaká škoda, vieš, tak, no. však, Ale to nebola hela, čo to tam viezla do toho šrotoviska, no, vieš. Možno niekto bývalý a už to rozperial tým svojim. Dokonca m, na tom súdnom pojednávaní e, bol aj svedok z kovošrotu v tom roku 2018, 19. ja už ani neviem, lebo mám toho dosť, ale e, bol tam šrot, z kovošrotu a on, keď som mu hovorila, že ten súdca sa ho pýtal, že je medzi vám, nami tu niekto v miestnosti, kto bol pre peniaze v tom kovošrote a on ukázal na mňa, hej? A ja hovorím, ja som vás v živote nevidela. A on hovorí, že áno, áno, aj ja hovorím, akože autom ste bola, tak hovorím, tak mi schválne povedzte značku toho auta, alebo farbu toho auta. A mi povedal, a taká modrá Fabia, to bol môj predchodca, bývalý predseda, tak? Uh -huh. hej? A z odbovodnení rozhodkov takisto by že bola podaná správa spoločnosti, kde sa jasne uvádzalo, že nevidujú v účtovníctve žiadne finančné prostriedky v roku 2016. Sú konkrétne dátumy za odpredaj šrotu. Hm. Áno, áno oni, ó, Tuším, u nás je taká obec Matešovce a oni akože, že tam sa to odvažalo teda, a že tam som mala byť pre nejaké peniaze. Uh, oni teda boli aj pozvaní, aj na tú policiu, na výsluh, oni na súd sa nedostali s tým, že oni mm, tomu vyšetrovateľovi povedali, že, že to nie je pravda, že oni uh, mňa tam nevideli a mňa ani peniaze žiadne nedali. No víš, a potom na akom základe ten súd akože rozhodol? Práve preto. Ja som bola taká rada na tom súde vtedy, pretože oni si odporovali vo výpovediach prokurátor, prokurátor Švagerko ich ešte upozorňoval, že... Takto Švagerko, ako švagor niektorý... No švagerko, izmíci, či či nie, tak také mal príhysko, tak prokurátor bola. Švagerko. Áno. <laughs> tak... A to nie je ten na lyžiach, čo skákal Švagerko. Tak či... no, no, to... to väčšinie sú rodina, neviem. No, veľmi, ne? <laughs> Tak a, a ako ten uh, prokurátor teda uh, ich aj upozorňoval, že sa rozporujete vo výpovediach voči vyšetrovateľovia, tak? Tak ja som šla s takou istotou, keď sme mali tento rozsudok Uh, keď sme si mali teda počkať na verdikt, že proste to ja nemôžem prehrať, čak na mne sú žiadne tieto. A nakoniec bolo, že áno, vinná. A teraz mi, teraz mi vysvetlí, že ako tie súdy akože fungujú, že ako ten prokurátor, on to zobral a teraz podľa čoho akože, to, to, akože prišiel na to, že, že, toto, že oni keď s týmto prišli, že, že oni sú v práve. No, vieš? A, to a sa ty... pýtam aj ja, a ja som sa pýtala. Uh, neviem, či je to, ale presne ako, ste, ako si teda povedal na začiatku vysielania, že Uh, v jednom vrecku je takýto rozsudok a v druhom je takýto rozsudok. Uh, a a, a v kežmarku to obzvlášť platia. A mne je jedno, nech si niekto myslí, že nemám to menovať. Ano, budem to menovať. Aj poprať aj kežmark. Jasné. A pozoruhodnou skutočnosťou je aj to, že prokurátorka krajskej prokuratúry, z, z ktorej uznesenia z roku 2018 jasne vyplýva, že zrušila uznesenie vyšetrovateľa policajného zboru podľa ktorého bolo tejto pani vznesené obvinenie zo spáchania pokračovacieho prečinu z prenebery a uložila vyšetrovateľovi, aby vo veci konal a rozhodol. Lenže ani vyšetrovateľ v tomto regióne a ani dozorujúci prokurátor nejako nerešpektovali obsah tohto uznesenia krajskej prokurátorky a to aj napriek tomu, že boli nimi jasne viazaný. Áno. Ja som ich aj vyzývala a jednoducho bolo, bolo rozhodnuté a... Bola určená, doslova bola určená, že to musí, že musia ju vyšachovať z toho družstva a nevedeli, čo majú na Mňa veľmi zajímalo aj to, že ako mohli, ako mohli byť prepísaní, ako, alebo v tom obchodnom registri, v tom Prešove. Veď aj tam sme boli s pani doktorkou Uh, že na základe čoho, my sme to tam videli, oni sa nevedeli zapísať, pretože keď bola členská schôdza, tak vždycky mm, sú tam tí nejakí účastní, musí tam byť tá nadpolovičná väčšina a na konci sa robí nejaká zápisnica, kde sa podpisuje aj overovateľ zápisnice, Ja sú vždycky dvaja, tak? Uh -huh. A ten druhý povedal, že nie, že takýto humbug, čo vy ste robili s ňou, že to proste, toto vám nepodpíšem a preto ja sa vždy pýtam, že ako je možné čo aj obchodný register, tiež v Ačky, alebo ja nerozumiem. A oni to pre, pre, prepísali im to o nás, bez nás. Ako hmm. ja som rada, lebo však ja to družstvo, ako mne sa nič lepšie stať teda nemohlo. Asi ma museli fakt takto vykopnúť, bo by som tam bola do dnes asi, lebo však... Ale je mi strašne ľúto, že uh, som spoliehala na súdy, nikdy som nemala súdy, že príjem tam, že ja im poviem, aká je pravda, a však oni nemajú žiadne uh, dôkazy, však uh, to je čistý vymysel, a, oni po, a on mi povie na konci viete, ale oni boli piati a vy ste nemala svietka a mala som jedného aj to, my zamietili, lebo sme sa rozprávali na chodbe, však ja som sa s ním mohla rozprávať celý týždeň predtým, niečo mm -hmm. nerozumiem, a oni sa rozprávali všetci tiež na chodbe z toho jednoznačne vyplýva, že už orgány čine v trestnom konaní, to znamená vyšetrovateľ a prokurátor, Áno. vyšetrovali jednostranne tento skutok a nezaistiovali dôkazy, ktoré by jasne a objektívne zadokumentovali údajný čin. To... A tým vlastne dehonestovali Áno. jej osobu. Ono to bolo Ione. na psychiku neskutočné, pretože keď to začalo, tak to dali na civilné, najprv na civilný, tuším, súdca to hovorí, neviem, a tak. A normálne ma vyzval e, ten pán súdca, že proste mám zaplatiť 2660, 2700 zhruba do neviem koľkých dní, rú, do ruk alebo k rúkam, e, nejakého právneho zástupcu, ako vtedy som spozornila, lebo ja som nemala žiadneho právneho zástupcu že ja si budem potrebovať právnika, lebo ja neviem, čo oni to tu vypisujú. A tak som tam oslovila v Kešmarku, lebo tam aj, jednak mám kanceláriu, že tam robím a tak som si to tam našla, tak čo som odľutovala teda, pretože som mala takého právneho zástupcu, že mňa na súde, keď som povedala, že ale však oni klamali, že ako je možné, že takýto verdyk ste mohli vyriešiť, tak mňa právny môj právny zástupca... Uh, upozornil, aby som bola ticho, lebo ma zatvoria. Chápete? Herma, za čo? Za čo? A vtedy sme skončili spolupracu a koniec, len čo vy mi uh -huh. A na základe a... čoho potom sudca prijal obžalobu mojej klientky, ktorá bola nekonkrétna, ano. abstraktná a založená na nepodložených tvrdeniach, bez toho, že Jasné. by mali tieto tvrdenia opory v účtovníctve. Pozri, aké keď ty tu spomínaš, že, že orgány činné v trestnom konaní, že mali doniesť nejaký dôkazový materiál, alebo čo tak, to už je tam aj tak, akože poprepletané, že aj tí policajti, tí vyšetrovateľi. Áno, tam je a to on, jedno. On, on je on ten vyšetrovateľ predprepletený s tým prokurátorom? alebo to by povedal, počúvaj, potrebujem nejaké one, lebo nemôžem pokračovať. No, ja mám ale... pocit, že tam ruka ruku mieno. A to tam je ako... Určite je to tak. Ale ja by som... Vieš, ono, keď sa tak na tým tak, že zamyslíš, takže kvôli nejakým 2000, Áno. pár korunám ešte, ktoré mm. potom boli znížené, že, že tam možno ide ešte o nejaký väčší kšef, lebo riadiť to družstvo Vieš, to možno, že sa točia možno nejaké väčšie peniaze, možno niekto z toho má niečo vieš? možno niekto, nejaký ten prokurátor sa niekde stáva vilu alebo Božno na nejakom. Alebo sa pozemku. niekto bál, že niečo uvidím, čo vidieť nemám v tých dokumentoch. Ale aj, aj to je možné. A? Ale takže, čo sa tam deje, akože v tom okolí, vieš? Ano. Tam že... sa spochybnili vlastne súdne konania, aj prípravné konania na základe toho, že nevyšetrovali postavenie, teda kvalifikované mandáty Absolutne. jednak, jednak poškodenej strany, to znamená družstva ako takého, kde malo byť jasne zadokumentované, že práve táto osoba môže ísť vypovedať a taktiež ani koncipientky. Lenže kto to podpíše teraz, tak vlastne dá nám za pravdu, hoci tú pravdu stále máme a spochybníme nielen toto konanie, ale beľakom. Celé, celé fungovanie, celé právne získať Áno, lebo sme sa zrejme dotkli osôb, ktoré sú nad zákonom a ktorí by chceli, aby bolo, boli, bol, bol tento prípad už pozametaný, archivovaný, alebo ako to máme ešte. Mm -hmm. ja, ja ešte, keď môžem, tak keď bolo to súdne pojednávanie vtedy vytýčené pred Vianocami, tak oproti mne sedela cudzia žena. Nikto tam nebol ani z družstva, no proste nikto. Cudzia žena. A títo chodili uh, ako svetkovia. A keď som sa ja pýtala, že čo by tu... ich, že svetkovia jeho, aby sme do cigáňov, zvojnici, vieš, aby nás náhľadal, sú to, áno. tak jeho, tam kradnú, no. akože, lebo tam sú stále a oni proste... To je už rodinný podnik. Jednoducho ja tomu tak poviem, je to tak a... a, a, a keď som sa pýtala už tedy sudcu, že pán sudca a akože ak ja ju nepoznám, ona mňa konfrontuje, že čo som ja robila na družstve. tak lebo jej to povedali, jej to povedali, tak dnes si tu sadnú proti mne, nech mi pozera do očí, šak. A nie. Zkrátka, pochybnili sme vôbec, už vôbec, to trestné oznámenie, ktoré bolo sice podpísané advokátom, ale nezákonne. Tak, a ja som upozorňovala na to, že kto ona je, a sudca teda mohol povedať a alebo však to on vie, čo má robiť, A ja keď príjem do roboty, tak mi ukáž polomocnástvo, kdo ty tu si? A ona nemala. Teda vecnú legitimáciu na súde by mali. Až bez toho, ne? že by sme my na to upozorňovali. V Prešove, keď sme sa prvýklad s pani doktorkou stretli, tak v Prešove na to poukázala a v Prešove nám potom dali, no už budeme asi dobrí, tak ti dáme 300 eur, ale no už drž hubu. Tu ano. ide o to, aby daný prípad bol už dávno v archíve a neotvárali sme to. Áno, áno. Vy, vy ste to otvorili. A teraz, a teraz čo čak, čakáte? Akože, ty už si sa zbavila aj, aj že to nikto neodsúdi, že pôjdeš na tvrdou že akože si sadnúť a, a ešte ešte, sú, ešte po teba niečo zaplatiť, že zaplatia som 300 eur a už, už končíme. A... No, to mi určil ten súd Tom Prešove, vtedy, keď sme boli krajský súd, tak? Len, v súčasnom období od nej nikto nič nepýta. Už od... Áno, už... náhradu škody nechce, pretože advokátska koncipientka, ktorá si narokovala aj konania. Ktoré som zaplatila. Áno, tak vlastne nemala ich čo dostať. Ona mala tam sedieť ako verejnosť, na čo mal prísť už samotný sudca, sudca a aj vyšetrovateľ. Jasné, ano. počká, teraz ten prípad ešte stále žije, Áno. On je otvorený, ešte furt, ale teraz sa na čo bude čakať? Kde ho máme? Ja neviem. No v Bruseli, nie? Ano, je, nie? kde, ja, Čo, sa, tý, čo sa týka alkohol, áno, áno, áno, čo sa týka toho, čo mám ano, dať, Áno, áno. Tak. Takže, takže furt je to otvorené a ty, ty aspoň nás my si po, po, potrebovala, že... To sa potrebuje zahmniť a sme im nepohodolné, ja že to otvárame. Ja som chcela... A reagujeme na každý papír. Áno, ja som chcela pozdraviť tých sudcov všetkých. Aha. Viete? Tak. Takže a poukázať, uh, aby vedeli, čo je. To nie je len môj prí, prípad. Ja tam žijem a, a každý sa na to stiažuje. Kto má, kto má aké vrecko? Akom takýto rozsudok je naľavo a taký je to napravo. súdia ľudia... A oni ľudia, nahlas, tí sudcovia. Oni to hovoria nahlas. Mm -hmm. Súdili ju ľudia, ktorí veci nerozumeli a nemali záujem ani do obyčajných účtovníckých dokladov pozrieť. Však správa auditora tam je neplatná, len všeobecná. Áno. A inventúry som doložila a Všetko prebehlo v poriadku, žiadne manko, žiadna... Dostali jednoducho príkaz, že to musí vyžrať a hotovo. Pardon, že sa tak... Potrebujeme sa jej zbaviť takýmto spôsobom špinavým. Áno. A teraz si zober, že ako tam tí cigáni to musia reagovať, že nevyšlo to, nejde to a teraz tí súcovia proti tým cigániom. Boh, čo tu na nás tlačili, že to máme dať, a nám sa to nezadarilo a teraz čo to my s tými ideme robiť a teraz čo tí cigoši tam. Ako matovičovi pre asi. Je to, to ťažké, no. Ale niekto ne. niečo od nej nechce teraz, čo sa týka náhrady, škody. Mm -hmm. Áno. A teraz by ta... Lebo vedia ja dobre, že ak by sme to otvorili, tak toto už by nezahmili. Ja, no to je jedna no, vec. Ale to, počuva, ja teraz nemáš takú chuť, akože sa pustiť z druhej strany? Že, že toto sme také, akože... Čakáme teraz, u, u, u, lebo keď niečo žijde. Keď niečo žije, tak sa to musí nejak dokončiť. Ja viem, ale že či ty nemáš, ako keď to, to robí harabín, treba z harabín robiť, že ste utrhania, rozumieš? Áno. A naťahovačke takéto nervy, ja neviem, čo som mal, A Odnú máte 500 litrov a dálej. Áno. Či? Taký harabín by sa nám zišlo. Ako... <laughs> Najprv musíte čakať, aby bolo právoplatne ukončené niečo. Áno. Že nám dajú v celom ja? rozsahu za pravdu, áno, ale že teraz potrebujú nájsť niekoho, kto to podpíše. No. Ja ako čo? Jako ako ten, to, že, že to, máme že to, pravdu, že pravdu. My, Lebo majú no. len dve možnosti, bud nám dať za pravdu, alebo nás vykopnúť, áno. A počkaj, ale ďalej, to aj, aj zdôvodniť. Áno. A aj teraz mi napadlo, že na, na to máte tiež aj tie dôkazy, že, že dnes bola taká škoda, potom takáto škoda. Ano. A teraz, že ustáči len 300 eur a už to zavrie, a už Áno. Áno. Máte ano. na to papier. Ano. Ano. A to normálne ano. sa je takto, akože na tvrdou tých ľudí drať z kože. A ako, no. Tak A nič nevedia dokázať. O to tu ide. Tam, no. ne? A nerešpektujú prokurátora, na ktorého K som sa zase Kraske. odvolala krajského. Hej? A oni ho nerešpektujú. A čo? Nie, nie. Mm -hmm. A to takéto pomery v našom súdnice. No to sa potom nedivíme ani tomu, ono môže chodí bicyklovať. No, jasné, hovorím. jasné. Čože vy dám robôcť takými... No. A... Nie, ja ešte máte čas. Dopol budeme ťať. Neboj sa, môžeš ešte čítať. Môžeme ešte jeden prípad povedať. Ešte máme ďalší? No, no, áno. <laughs> Počka, ale to sa netýká. To, že... to, áno, všetko týka je sa to tejto panie. Áno, no áno, to je len začiatok. My to zrejme asi na etapy budeme musieť počkaj, chodiť. To ja, ale... Počkaj, ale najskôr povedz, no zase, že o čo Je že to tento istý prípad, či to je niečo druhé? Nie, to je niečo iné, pretože tiež sme tam spochybnili vlastne to zastúpenie advokátskej koncipientky a týka sa obnovy konania vo veci ne okamžitého skončenia pracovné vo vec, veci by, e, vyslovenia neplatnosti okamžitého skončenia, skončenia pracovného pomeru. Je to z toho predseníc, kde hodné, no, ani? Áno. No. Tak oni ťa chceli vysačkovať, že hoho, oh, nie, nie, musíte zásadnúť. Ja, nie, čo? A to ja prišlo... som im nepovedala nič. Ja som im nepovedala nič. Ja som zvolala členskú schôzu, ktorá sa robí vždy ku, ku, ku koncu mája. Ja už som videla, čo robili od... Uh, od marca, boli nepríjemní, proste už, už to bolo ako voľci, hej, ak Svorka volkov, každé ráno čakali a, a nerobili len stále, čo si nadávali, stále ma z niečoho obviňovali a takto. Potom tá bola tá členská schôdza a tam oni už šli, že ideme odvolávať predsedu, podpredsedu, no a skutočné divadlo, mhm. hej. A potom mi prišlo, že že ma prepušťajú, hej. oni neboli ani štatutári, ani nič, a tak som sa e, na to odvoladala som e, na súd, ako líst, že proste namietam pre e, nepravoplatné, alebo tak nejako, neviem, ten zákonný, nie som právnička, ale proste som napadla e, to, že ma prepustili pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny, kde mi nasekali do týždňa tri upozornenia, aj bez môjho akože vedomia a svedomia, nič, a skratka uzavrali prípad tak, že bola prepustená, z prepustená. Odmietnutá, áno, Aha. jej žaloba. Dobre. Ale my sme sa snažili o to, aby súdy povolili obnovu konania vo veci. A to v zákonnej lehote, kde sme kde zákon jednoznačne v paragrafe 403 ocek 2 hovorí, je to civilný sporový poriadok v platnom znení, že žalobu na obnovu konania možno podať najneskôr v lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. To sme... Ale, ale keď vás preruším, pani doktorka, nehnevajte sa, uh, ide len o to, že ja chcem ešte k tomu dodať, kým toto, čo pani doktorka hovorí, bude dávať zmysel, je to, že ja som dala uh, písomnou formou na súd, ako o to nepravoplatné prepustenie ma z pracovného pomeru. Tak? Tak. Uh, Neplatnosť. Neplatnosti, no dobre, to už môžete potom vy zase došpecifikovať, tak, ako to má byť. Presne. Ja som presne sa, si, ale... si bola nahnevaná, že kde ste ma vyhodili, tak tu máš. Na. som to napadla, lebo Jasne. viem, že to bolo nezákonným spôsobom. Viem, hej? Som v obraze. No. Tak, no a ja som to tam dala, dobre, okej. Okay. A pozvanky mi chodili do elektronickej schránky. Ja som ako osoba fyzická osoba nikdy nebola majiteľom elektronickej schránky. Posla... Nechvapáčka elektronická stránka čoho? No, ako na moje meno, lebo ja som im dala písomnú, akože o tú ne neplatnosť, aby teda súd e, rozhodol, že ma nepravoplatne prepustili z pracovného pomeru. Mm -hmm. A oni jej posielali, posielali dokumenty. Komunikovali so mnou cez ah, okay. ako fyzickou osobou. Ja som nikdy nemala elektronickú schránku. Počkaj, ale to kde je na to, akože prišli, to ti niekto založil tú schránku, alebo... Či, či... Si predstavte, že v roku 2016, teda predstav si v 2016. sme my mali ako tie pravnické subjekty, povinnosť už mať Slo, slovenskou.sk, tak som bola ako predseda družstva. Je to ako na tú robotnú, tá, ako áno, zamestnávať, že si bola s tým áno, tá predsedička. A tieto herečky na tom okresnom urade, ako mi to nemajú za zle, keď ma počujú, ale sú tam stále v tom kešmarku, tak uh, oni to mali zaviesť na I čo na I IČO spoločnosti, teda družstva. Uh -huh. Oni to zaviedli na moje rodné číslo. Ale takto ako ja som človek, to sa len začínalo, my sme nejakí v tom machli, neboli. Teda ja som nemala vedomo, že ja mám nejakú elektronickú schránku, iba ako štatútár družstva. Sme, Keď som odišla z družstva, ja som zo schránkou ani nedisponovala, proste ju neotvárala, nemala som pričinu, lebo som už robila aj na inej firme. A súdy, to chcem povedať, mi posielali pozvánky na to pojednávanie. 15. januára prvýkrát nedostavila som sa, lebo však mi nejaká nedošla a o mesiac na to už bolo ďalšie vytýčené a zase som sa na to nedostavila, pretože mi nedošla. Naraz mi prišiel iba rozsudok, a to už zase písomnou formou do ruky, že zamietajú, lebo som sa nedostavila na vypočúvanie. No počkaj. Nechaj rozmýšľať. A aťka, aťka, nechajme, no, <laughs> ale ale ako... ja som zo, čo zo, sa deje. No? Že, že keď ťa teda odvolali, to znamená, že aj ti teda zrušili tú schránku. Takže ako ti mohli niečo posielať do testy? Oni ske, ke... nezrušili, lebo do oktobra boli stále st Uh, oni, ako ja som bola stále štatutárom. A že, že by si mala súd. do tej schránky chodiť, kúkať akého... No, ale že... ja som vôbec nechodila, ja som robila úplne na inej firme, mňa som nemala ani tam dôvod chodiť. Mm -hmm. A nechodilo nám to na, na mobilné telefóny, ale na mailovú schránku, takže ani... Jasné. A pritom požiadala písomný súd, okresný súd v Poprade, ano. aby jej dokumentáciu posielali na cez Slovensku poštu. No. Pretože fyzická osoba ako taká Nem. zriadenú žiadnu elektronickú A to skránku to máme potvrdenie nemá. od nás. Lebo sme si dali na nás žiadosť. To bola ešte tá naša Remíšová, ako touto, ale dala mi ten... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Takže ona, ale mala som, že ako podotýkajú, že v období áno, bola som ako štatutár, to, áno, ale nikdy ako fyzická osoba nedisponovala elektronickou schránkou. Jasné, ten posielajte ti tie pozvanky na to prejednávňa. Áno, pre nám, áno, nám. a rozsudok, akože mi zamietajú, mi poslali poštou. Lebo, lebo si nechodila na to pojednávanie, ktoré ti posielali do tej skránky, o ktorom ja. som ani nevedela, že má byť. Jako keby dávali, že susedovi niečo furt a potom ti povedali, že jo, nebužte, alebo áno, áno, a prečo ma nedoviedli, však mohli domať nejakých policajtov, eskortu, čo je Černogulska však si dala nejakú žiadosť, nie? Aha. Skrátka, ani odvolací súd nerešpektoval ani ne, neskúmal doručovacie ja som bola vybavená január, február, nedostavila sa a v apríli som bola už aj, lebo som sa odvolala na to, už aj v apríli bolo z kraja rozsudok, že áno, dávajú za pravdu prostup, a buď ticho. Mhm. Ak by ste to teraz napadli? A vy sa tam viete. No a teraz už pani doktorka vám povie o odvolávaní, hej, zase. A, mm. skrátka, zásadným spôsobom bolo to doručovanie jej ano, porušené, jasne. pretože ako priama účastnička konania mala mať predsa zrejme alebo opakované doručovanie alebo ja už neviem čo. Jednoducho, dokladovo nebolo zadokumentované to, že doručovacie listiny cez súd mala riadne doručené. Mm ona o nich vlastne o nich nevedela. Ja si pamätám také prípady, tu boli exeku, ktorí by užívali dokonca policajto, že nosili tie exekučné príkazy. <laughs> no, no, no. takéto služby Več... vykonávali, no, také, akože prípady také. No a tebe sa nedostali do ruky. Takže, takže si v podstate ešte stále predsedom. No, <laughs> to, ale to, musí je to Toto som nenapadla, hej. Akože nedala som nejaký na to, že hovorili však dať na to blombu a jednoducho uh, šlo mi o to, že je to malá dedina, je tam 30 ľudí zamestnaných, ja som nemala pff, dôvod tam brzdiť, aby to rozpadlo sa. A... Jasné, ale môžeš s tým operovať, že som predseda. No. A, a toho, toho súdcu. Ale to už by bolo, ako že, ako zákrne, že počúva, ja som furt predseda a ty ano. si tu... Jak sme na začiatku spomínali, že hendám si postavil chatu, to ti dal ako, že naše družstvo. Áno. No, ja som furt, ja, ja, ja tu natrem niekde, že tam stojí ne nepravú. Ja, ja sa jej uvedomujem, že som stále predseda, len oni si to neuvedomujú. Áno. Okay. A my sme stále poukazovali na skutočnosť, že vlastne vypovedala koncipia, advokátska koncipientka, ktorá kvalifikovaný mandát na to Nemala. Nemala no? Pretože porušovali uznesenie a zákon, preca ona mala byť splnomocnená na úkon. A ona predkladala substitúcie na konanie. Ale v tom období vôbec nie, pani doktorka, vtedy ešte absolútne vôbec nie. Ona ich zastupovala až v roku 2021, keď ste už sme sa my dve akože nejako stretli, čo ďakujem pánu Bohu dodnes, lebo mám zástupcu, ktorý bojuje za mňa. Nie, mm -hmm. nie že zástupcu, ktorý ja... mi povie drž hubu, lebo pôjdeš do Ja pasi. poznám tohoto zastupcu. Toho, áno, akože, áno, no. áno. Ale ako ja ho len poznám. áno. Deť, že... áno. A časno... Ale preto hovorím, že ona ani v tom období vobec žiadne uh, substitúcie nemala táto pani uh, koncipientka Čukalovská právne kvalifikované Áno. ktoré by zodpovedali zákonu aj boli sme v slovenskej sme v spise komore uzneseniu Aj. Slovenskej advokátskej ano. komory, to znamená, že nemali čo pripustiť, aby sa odborným kvalifikovaným um, vyjadrovaním vôbec vyjadrovali v tomto konaní. Komora nám dala za pravdu. A komora nám dala za pravdu, áno. No. Takže máme pravdu. Počuj, ale teraz mi napadla taká vec, že ty si stále predseda? Ano. A keď niečo sa koná na tom družstve, že by ano. mali niečo oni podpísať, niečo rozhodnúť, veď, veď toto, čo oni odtedy, čo, koľko tam nie si? E, rok? 8 rokov. Čiže čo spravili všetky tie úkony za 8 rokov, oni v podstate by zneplatnili, keby to dopadlo. Áno. Peč, tam sa no. niečo mohlo rozhodnúť to tam ču, ču, a no. to, to by všetko prostý oni len fungujú o, a nič nevyvedú, lebo ja môžem mať naozaj potom problém je problém no, ale to, ty, to, ty... dovolací súd na to neprihliadal a pritom práve to vyjadrovanie tých osvob mali kvalifikovanie právne zadokumentovať a potom keď nezadokumentovali tak nemali čo na nich prihliadať ano. na ich vyjadrovanie ano. oni tam nemali čo robiť ani na súdok, ani v písomných vyjadreniach. Mm -hmm. A my sme, aj keď nás žiadali nejaké písomné vyjadrenie v rámci obnovy konania, my sme to považovali za neplatné pretože nebol doložený doklad o tom, že môžu to robiť. Ešte, len za neplatné, to by mal ten súd považovať za neplatné ano. všetko. Úplne, akože za neplatné. Lenže to sa bojí zrejme niekto spochybniť oficiálne, hoci vedia veľmi dobre, že to kvalifikovaným spôsobom dokumentujeme, ale tým sa spochybni vlastne nielen toto konanie, ale... Celé fungovanie súdnictva tam... Ano. v tých vašich krajích. Ďacere prípady. Ano. Zrejme asi dávajú pozor na to, aký papier tam príde, pretože moje klientky sa pýtali, ako sa ku mne dostala. Ano. <laughs> ano. Ne? Takže tak... Idak... Akože pre ľudí ostatných, že teraz si zober, že koľko takýchto ľudských osudov niekde vysíle na základe nejakých nechcem povedať, že, že hlupákov, ale takých, čo tam sedia, alebo ja keď pozerám treba zaj, akože nie, ja ako nechcem spochybňovať, že tento, tento prípad, akože, ale že, že keď ja vidím toho a to je jedno proste, ano. keď do začne, je tam no úplná hovadina, ano. že? Úplná hovadina, úplne len keď niečo vyriekneš, no úplná hovadina. Ano. Ale tých hlupákov že koľko na tých úrovniach, na tých, na tých súdnych. A neviem, či sú to deti, alebo či sú to nejakí rodiny, príslušníci, alebo nejakí z 5. kolena sestrenice, bratranci. A proste rozhodujú o celom fungovaní ľudí ako celého Slovenska, ano. možno celého ľudstva. A sme v jednom prípade takisto s pani Helenkou, kde je zadefinovaný ako odporca krajská prokuratúra prešou, no pani, nie je to ešte síce uzavreté, ale prvostupňový súd nám dal za pravdu. Pretože ani krajský prokurátor, ktorý jasne pochybil cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám, jednoznačne nemôže byť nad zákonom. Ano. Ale cítil sa na konaní dotknutý. Hmm. No, dobre, a čo s tým chcete robiť ďalej teraz? No, čakáme, čo sa týka toho prokurátora, čakáme na kasačnú stiažnosť, ako bude vyriešená a uvidíme, čo ďalej. Zrejme cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám ja sa ja sa, začnem informovať, v akom štádiu konania je dané konanie. Nie, neprezradel, ťa budú počuť, len tí tam, čo počúvajú. A... Nech počúvajú. Ja, nech počúvajú, že áno, len aby, aby to nepoužili, akože, čo ona chce robiť, bože, čo musíme, že to mu vymyslieť. Tak sme im nadiktovali, nech vedia, čo budeme Myslím. robiť, ale... Máme aj ten, v tom pracovnom pomere tiež máme, v poprade tiež to máme, tam je ohľadom čoho to súdnych trov, alebo čo nám to tam vyčísli. A raz tak, a raz tak, áno. áno. Že, áno. Ani nesedia sumy, že to proste hodí. Krátka, v istom súdnom spore bola priznaná suma advokátskej koncipientke za zastupovanie cez 800 eur, na čo sme sa jasne odvolali, lebo nemala v konaní, čo robiť. A teraz to stojí v rámci odvolania už 4. alebo 5. mesiac. Tak asi, no. Mhm. Tak. No. Dobre, živky, no, nech sa nám darí teda. No, Ďakujem, ja takto pre poslucháčov, no. škoda, že ten právny, právny zástupca teda, že nechce, akože čo ale tak Hela vraví si pochvaluje, že no. pán Boh jej zoslal. Áno. Zboraz no, vesmíra. Tak jo, no a že, že keby bol niekto, že určite aj vy musíte mať nejaké starosti, problémy, lebo máme tu také veľa takých prípadov. Mám tu túto mám takú pani, čo sa tiež, že už tam 30. rok sa ťaha s nejakými hovadinami, no. ale to má, to má akože občiansko právne, že zosestrov a ja čo sa nevedia do hovadiny, ale tiež čaká na nejaké rozsudky. Dokonca aj hladobku už držala pred úradnou vladé takéto, takéto blbiny. No a že ľudia tiež, čo počúvajú, tak ako tiež môžu mať takéto veci proste na krku, že si nevedia s tým dať rady, alebo že sa nehajú obala mutiť, prosteže Bože, rozhodol, no, čo som dá zaplatia a mám pokoj. Mm. Proste vrtajte sa, vrtajte sa v tom, nedajte sa. Vážený. To, to som chcel ti povedať, že, že keď bude mať niekto nejaký problém, nech si napíše a ja ti potom môžem poslať, že akože nejaké, ona budeš mať. Ale tu je problém aj tomu... To budeš tom, vládať? Tu je aj problém tom, že to nevzdávame. Áno, a nevzdáme tomu. A reagujeme na každý jeden Jasne. list a dotýkame sa osôb, ktorí sú nedotknutelní. Už ani z dôvodu dozvedieť sa, prečo to všetko niekto robí. Mm -hmm. tak. Mohli mi to povedať normálnou cestou? Ja nie som konfliktný typ sme sa dohodnúť, ako dobre, nebudem to robiť a robte si to, alebo ja neviem, ale... Ale to takýmto... sa výšau. tak Áno. A sme ženy, ktoré v regióne, kde žijeme, majú držať huby a krok. Áno, áno. vy nedržíte? Nie, ani nebudem. Nie, lebo keď viem, že mám pravdu, nebudem. Však dobre. Ja... <laughs> Nemajú ma to... radi policajti až... Áno. Áno. Máš prokuratúry. Ešte ma to mrzí, že je to prepleteň aj tou políciou, lebo že... Áno. Áno. A dnes, je to. Dneska, v dnešnej dobe. A to je akože už že dávnejšie. To už od tých čurilových čas. A to bolo aj predtým. To bolo predtým aj potom. No ale polícia, čo má chrániť a pomáhať, tak akože sa obracia. Nie, a keď sa stiažujete, tak uh, nepochybili. Oni nikdy nepochybie. Oni nie. To sú ľudia nad zákonom. Tak. A dotknutí do, nedotknutelní a keď ich Akože upozornite na nedostatky, ste najhorší a, v regióne. A ešte posledné, ja poviem, ešte keď mi syn povie mami, už prestaň, lebo však má aj tých svojich akože kamarátov medzi policajtmi, lebo už povedali od každej tvoje mamy, nech už je ticho. Mhm. Hej? Tak ako, čo sa mám báť, sa ide niekto vyhrážať, neviem. Ja, tak, sa. Ne, nebojím sa, my máme eštoká, pána Beka, nebojím sa vôbec. Pána Beka? <laughs> to Be Beko, <laughs> Kôbranc, no, Dobre, dievky. ďakujem vám za to, že ste prišli. Aj my ďakujem. A... Tuto mi pán právny zastupca hovorí, že ešte, ešte to bude ako kadejaké pestrená, keď budete mať ďakú zase chuť, tak dajte mi vedieť. Ja... Radi. Že... Hm. Pošteklíme. Tak. No a za to som ešte chcel, ty si povedal, že budeme mať posledné slovo. To vždy mám. ja si mámám ja, sicená. že si, že <laughs> Ale musím, musím to tu nejako uzavrieť. A tak už som tak začal, že proste, že že a posluchači, že nie posluchači, nebuďte posluchači, ale len poslúchači A to, čo ste počuli, tak ako si tak premietnite, či nemáte niekoho ozaj medzi svojimi známymi alebo či vôbec sami nie ste tak postihnutí, že vás takto sú na a štátny systém a ja neviem, tie vzorce alebo čo sa všetko to tu na Slovensku deje. Či vás niekde a vy niekde k zemi. A že musíte držať hubu a krok <ský> a páči sa mi na tom hlavne to, že sú nepostihnutelní, ale oni sú postihnutelní a vy im to idete ukázať, no a za sa teraz možno strašne budú bať. Ach, tak. Daj posledné slovo. Ja to, ja to je tak ja mám doma piatich chlapov, takže ja ste, že mám vždy posledné tá, slovo. Tak, daj, ja to potom vypnem, no. <laughs> <laughs> Ale nie, nie. My ale sme, ale... sme radí, že sme dostali nejaký ten priestor a dávame nejakú nádej, že aj media nám pomôžu. Uh, aby to, ten, ten náš hlas počuli. Aj tí prokurátori, aj tí policajti, aj, aj proste všetci tí, ktorých sa to týka. <hým> Lebo ja tam nechodím zo Sandy, ja mám čo robiť, ja mám kde dávať peniaze, ale jednoducho chcem iba... To spravodlivosť, bola by som veľmi rada, ak by som sa dopracovala očistiť si meno, lebo ja som nikdy nič neukradla. Tu ide o verejnú rehabilitáciu ano. a ľudia, ktorí rozhodujú, by to nemali brať osobne, ale vyslovene zákonne a dokladom. Áno, oblížili mojej rodine, obložili mojim deťom a je to síce už 8 rokov, ale stále to je také... Boli... Tá nálepka je a ano. potrebuje ju dať táto pani dole. Ano. Ide o jej verejnú rehabilitáciu, aby mala jasne a očistené meno. A ja v registri ešte... trestov zapísaná, jasné. A ja by som ešte dodal, že, že aby sa aj taká verejná očista spravila v celom tom súdnictve. Tak, Veš, pochybil si a vy dokážete, že niekto pochybil. Pochybil si, bal si kufrík, čau. môže odísť. A viac ani neškrtne. A zodpovednosť za to. Ano, tak. A keď tomu nerozumieš, vypadni. Puh. Dobre, takže právny zastupca má posledné slovo. No. Ďakujem, ďakujem, že ste došli. Ženom vám šťastnú, že ste domov. A poslúchačom ešte. Neskoro voláš, môj zlatý, končíme. Niekto volá. No nejaký právny zastupca, nie. To, <laughs> Dám ho? Nie, nedáme, nedáme. To... Potom, na budúce, dobre? Neviem, číslo, kde poznám. Neotravujúš. Dobre. Takže všetko z dnešnej cenzúry, majte sa krásne, no a za pol hodinu vás čakám trošku pri lepšej téme na pánskom. Pa, pa, majte sa ako chcete. Čaute. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.